Eskolako erratia zuekin, mikrofonoan, amaia, amaia eta adan. Kaito, eskolako informazioa entzungo dugu. Lehenengo berriak, kero egurardia, kero kirolak, ondoro plateran, eta azkenik pertsonaia misterio txua, eta musika. Lehenok, 3 Eskolako berriak, lehertzen olentxeroa etorriko da. Eto zeitez eskolara batzerritarret jantxita. Zegarren mailakoa jango dira, eskiatzera, onri pasalagonak. Eta azkenik gurirakasle maitia pilar jubilatuko da. Eskerrik asko oso maite zaitigu eta orain dizkutatzera. Ginele zapeie, hurien gainetik. Oraik eguraldia, bi har egongo leño tuta egongor da. Arrasaldean eguzkia egongor da eta nagorrean euria egingo du. Oraingo komenua, lehenengo platera makarrolla tomatearikin, bigarren platera oilaskoa errea, postreak eta eskia on irgin. laguna, girolak entzungo ditugu. Bi hartu delano kadreizaren kontra polaktuko du Santa Kiteria futbol zelaian. Eta duran pertsonaia misterio txua. Gizona da, da eta indartxuata. Hile betzadu netza hori bateki ez du bigoterik. Gerreiko betzadu, kastejonakoa da, tirolaria da, amazazpira urte ditu. Norda? Programa hau bukatu da. Agur, eta izan nombri! Agur!